то тут уже не до точності вислову. «Наказ?» – спитав Михно, наставляючи на мене свої густі брови. Гавриле Панасовичу приклав я до груди і руки. Ну який може бути наказ, коли тут тільки ви і я? Давайте взагалі забудемо це слово. Воно не повинно стояти між нами ніколи. Я можу тільки просити вас, а вже ваша воля вдовольняти мою просьбу чи ні?» Михно сумно усміхнувся. Вдовольняти, не вдовольняти? На жаль, епоха демократизму, навіть після перемоги, так само далека і недосяжна для нас, як і до війни. Та Бог з ним, з усім. У нас своє життя. Теж нерозплановане і по-своєму страшне, як воно й годиться для справжнього життя. Я нічого не розумів. Про що ви, говорили Панасовичу? А ось ми підемо, і все буде видно. Але що? Що? Те, що визрівало всі ці дні і тижні, як черяк. Мене сьогодні вранці попередили, буде вибух. Чому ж ви нічого не сказали? Кому? Підполковнику Дурасу? Він би наказав арештувати мене за панікарство. Майору Йотку? А він би посвистів в бой за родину, в бой за Сталіна. Боєва честь нам дорога. Вам? Ви б кинулися до свого хемерського начальства, яке приїздило зовсім не до вас, а до нікчемного коляди. Звичайно ж, ми говорили зовсім не про те. Михно думав про свої страждання і про забуте нами життя, де були початки всього найкращого і найвищі надії. А я жив ранковими згадуваннями, в мені тріпотіло щось невиразне, темне і водночас яскраве, до нестерпності. Я рвався туди, де була Оксана, до тих довгих очей, яких я не зумів колись побачити, які зовсім забув, а тепер несподівано знайшов, щоб навіки піддатися їхнім чарам. Я мірився пройти вулицями збірного пункту так, щоб опинитися біля четвертого жіночого корпусу. Мені потрібне було прикриття – своєрідне маскування, тому я майже розпачливо хапався за майора Михна, хотів зробити його своїм спільником, присяжним повіреним моїх несподівано зроджених почуттів, засліпленого і збраніло домагався тільки свого, тільки для себе. Ось ми підемо туди, ось ми будемо там, а тоді там. Майор Михно був далекий від мого хлоп'ятства. «Я все ж не радив би вам, товаришу капітан». Вас я зву Гаврилом Панасовичем. Чому би вам не називати мене просто Миколою? Субординація. Ну, гаразд. Микола Федорович вас задовольнить? Залежно від обставин. Та річ не в тому. Сьогодні тут буде Варфолемеївська ніч. Тобто? Більшість різатиме меншість. Принцип усіх революцій. Не бачу зв'язку. Припустимо, що комендантський корпус, якому ми... Отаборилися з американцями, це бастілія або зимовий палац, все інше досить просто уявити. Я тут уже два тижні, але нічого такого. Все визріває непомітно, вибухає враз. Народ озвірів цього табору, всі рвуться додому, а тим часом ніхто їм нічого певного не каже. Страшенно обурені харчами. Харчами? Ті, хто ще вчора вмирав з голоду, але ж таких продуктів навіть ми, фронтовики, і у снах не бачили. Шоколад, згущене молоко, галети, омлети, бульйони, соуси, все в порошку, все концентроване, є богів. А вони люди. І надто добре знають ціну життя після вчорашнього вмирання. Справді, все концентроване, все в порошку, та посидиш тиждень на цих солодких супиках з порошкового молока і починаєш здаватися, що і життя твоє старають у порошок. Сподівалися на приїзд представника радянського командування. Капітан Сміян нічим не зарадив. Прикотило начальство з Гемера. Всі ждали. Ось оголосять про повернення на батьківщину. Знов нічого. Була надія, що дадуть хоч по шматку живого м'яса на обід. Де там? Концентрати? Зараз вечеря. Какао, бісквіти, тьфу, та й годі, терпець може урватися.